Avui, i enfront de nosaltres ja, Ramon Riba, empresari d'escala a Barcelona, a Madrid, i de tants projectes. Bona tarda i ben trobat, Ramon. Bona tarda. Uh, arribes de Madrid, sospito. Uh, així ens és, estem canviant el nou espectacle i uh, recentment uh, hem estat treballant molt, molt fort pel, pel tot el canvi. Saps que no fa masses programes, em penso que en deu fer 8 o 9 dies o 10. Jo no sé quan ha debutat el MAC. El MAC Andreu, quan fa que ha debutat a Madrid? Doncs pues sí, un parell de setmanes. Un parell de setmanes. Just, uh... Doncs quan estava a punt de sortir i va venir aquí, va ser hoste convidat en es programa, que no és res més que una revista sonora, i ens va donar la notícia de que s'anava a Madrid. I estava així com molt content i també doncs, com molt esperançat, però també, no tremolós, però sí inquiet, perquè no sabia com sentaria, com, com respondria el públic de Madrid. I et pregunto una tu, empresari d'ell, del que em va fer molts elogis, doncs em va dir que tenia uns números magnífics, em va parlar d'una senyora, d'una mena de bestiassa amb una gàbia, que es convertia i es reconvertia, i que era d'una espectacularitat extraordinària, i quan li vaig preguntar de qui eren les idees, doncs em va dir que eren dels empresaris Riba, en definitiva. Com ha anat el MAC i com ha sentat en el públic de Madrid? Molt bé, un èxit 100%, el... El Marc Andreu és un personatge d'una gran humanitat, això arriba al, al públic i a més voldria dir que a Madrid cada cop més les coses de, de Catalunya i de Barcelona agraden i estan tenint un èxit fantàstic. Magnífic. Sé també que les companyies i els grups teatrals allà són impacte i ho són doncs per moltes raons, però sembla que el producte català tot es posa de moda a Madrid i això encara que només sigui per moda, vull dir, penso que si es deu el talent humà i el bon treball doncs bo que sigui d'aquesta manera. Podríem dir que, que estem de moda, però també seria just dir que el, tot el que s'està fent ara a Catalunya, moltes de les coses que es fa almenys, té una gran qualitat i això no pot més que, que reconèixer-ho arreu del món. Clar, la qualitat és el llistó que cada dia deu de pujar més en l'aire per poder assolir doncs, aquesta teulada del, del vistiplau. El teatre integral que va projectar Carles Boigues pot convertir-se en realitat i possiblement estaria enclavat a la fuixarda, segons els estudis del vostre equip. Diu que hi ha una fundació i diverses entitats financeres catalanes que estarien disposats a realitzar aquesta inversió, que sospito que serà una de les inversions més importants que es faran. Com està aquest teatre integral i els germans Riba que poseïu el projecte? Ens en vols parlar d'aquesta, voldríem que fos aviat, realitat? Bé, eh, com molta gent eh, sap, el Teatre Integral de Carles Buiga va ser l'obra cimera de la seva vida. Va dedicar-hi vuit anys, eh, el vas estudiar-ho molt. Nosaltres el vam ajudar moltíssim a l última etapa, vam recollir, ens va encarregat d'impulsar el projecte. I bé, és un projecte eh, d'unes dificultats tècniques i econòmiques molt grans. És un projecte extraordinari, un anfiteatro de mil persones de capacitat envoltat d'aigua, de, de, de, de, de, de llum, de, de, de canals, de decorats. Eh, és una manifestació artística que recolleix eh, precisament totes les diferents manifestacions d'arts i tant l'òpera com el ballet, eh, el teatre, d'aquí ve el nom de Teatre Integral. Aleshores, ens doncs, voldries detallar una mica més, ara imagina't que ens haguessis de fer un tràiler, ara imagina que t'està escoltant doncs, aquesta gent que és capaç de capitalitzar o de donar-vos aquest suport que necessita tota obra monstra, tota obra gran o tota gran obra. I ara imagina't que et preguntéssim i digués, bé, però expliqui'm com és, com, què serà aquest teatre integral? Què serà? Un, un escenari total amb tot el que de plàstica s'hi pugui afegir, des de la llum fins a l'aigua, passant doncs, per, per no sé quantes més meravelles? Eh, eh, Detalla'ns una mica més aquest projecte. Bé, bueno, primer hauria de dir que no és comparable a res conegut i que qualsevol altra idea sobre, sobre teatre que s'hagi tingut abans o sobre fonts eh, no, no pot donar una idea del que és. Com he dit abans, eh, si ho pogués resumir-ho, diria que consisteix en una, un gran anfiteatre eh, amb una capacitat d'aproximadament d'unes de persones que està rodejat, que és com una península, rodejat de, de canals eh, d'aigua que fan tot a eh, l'entorn i el públic eh, en comptes d'enteurada de rodejar a l'espectacle, com s'acostuma l'espectacle rodeja el públic els decorats eh, eh, naveguen floten en, en aquests canals eh, els escenaris succeeixen les fonts eh, que són d'una bellesa i una grandicitat eh, magnífica, mai realitzades, eh, donen un marc meravellós a tot el, el conjunt eh, cascades i eh, Vapor, foc, focs artificials, llum, música, so... En fin, tot el que pugui estar en una manifestació artística té capiguda dintre d'aquest teatre. Eh, llavors es poden celebrar, com he dit abans, tant funcions d'òpera com de ballet, com de, de teatre, de qualsevol mena. No hi ha paral·lel a cap lloc del món? No hi ha res en lloc del món que s'assembli en aquest projecte? Exactament. Podria, més que dir és una obra única amb el seu gènere, podríem dir que és una, una obra de gènere únic. Molt bé, doncs ens quedem, ens quedem amb aquesta definició. La fetra Ramon Riba, un d'aquests empresaris que conjuntament amb el seu germà i tot el seu equip eh, estan preparant i empantant aquest teatre integral que va dissenyar el mestre Buigues. És també cert que pot quedar emplaçat en aquests terrenys de la fuixarda? Aquest és el lloc on Carles Buigues hagués desitjat i havia somiat de poder ser i té unes condicions acústiques, un entorn fabulós. Eh, desitjaríem que fos així ens, eh, pel bé de, de, de Barcelona eh, tot això és una cosa que és, hi ha molt a parlar molt el camí recorre lògicament eh, fa falta la, la, els permisos de, de les autoritats fa falta Clar. parlar a molta gent amb l'Ajuntament de Barcelona, amb molts estaments però eh, creiem, com diuen els xinesos que el camí més llarg comença amb un sol pas i ens agradaria que a part del, del, dels molts passos que va donar en Carles Buiga per aquesta obra nosaltres eh, eh, aquests dies hauríem donat el primer d'aquesta nova etapa Clar. Eh, Això que ara és un somni o que és un, o que és un projecte a port però que ha de fer un altre port que potser està a no massa distància creieu que podria ser factible cas de que tothom s'hi posés eh, totes les seves forces i ajudés i això ja si ho plogués aquest vell projecte creieu que per al 92 podria ser una data o és i està previst per a més enllà? Eh, seria desitjable que fos pel 92 i si tothom s'hi posés i tothom ajudés podria estar, és més aquesta podria ser l'obra que, que perdurés i, i que quedés eh, definitivament d'aquestes Olimpiades, una obra que per, per anys i anys i anys atragués multituds de visitants eh, a la nostra ciutat. Doncs tant de bo que per aquesta punta de llança camí del 92, una de les obres que es quedessin a Barcelona a Catalunya, en definitiva, a Europa pogués ser aquell vell projecte somniat per el mestre Carles Buigas i que els germans Ribas intentaran que deixi de ser projecte per a convertir-se en esplendorosa realitat. Així ho desitgem i així t'agraïm el teu pas per aquí. Gràcies.